Dic curiosa perquè moltes persones han estat perà, però mai ho han vist. Per què? Doncs perquè quan vas a una ciutat, a un lloc, doncs, tant si vas amb un guia, com si vas sense guia, com si vas sol, vull dir veus lo més important o el que diguéssim està per tot arreu com a cosa diguéssim turística. Però hi han coses que no són turístiques i que per segons qui, és molt interessant, per segons qui. Per exemple, per mi ho és una cosa molt interessant, i crec que pels oients del programa Aire de Cultura també pot ser una cosa molt interessant. Bé, on em refereixo i a on me'n vull anar avui? Avui em refereixo, ni més ni menys, dies d'Islàndia. Islàndia, no Irlanda, d'Islàndia. Em a Islàndia. A Islàndia, si ens ho mirem amb el mapa, veuran que està bastant al nord, d'acord? Sí, bastant al nord. Què sabem d'Islàndia? Coses que ja n'hem parlat a vegades en aquí, doncs ni més ni menys, que és un, un país doncs, que té molts moviments, volcànics o... Amb, amb una paraula, té moviments... Deixa'ns ara, perquè avui no vaig explicar d això, vaig explicar una altra cosa. Doncs té moviments, d'acord? Moviments, amb això què vol dir? Pot moure's la terra, pot haver-hi terratrèmols petits o més grans, pot haver-hi una muntanya que avui sortir la lava, pot haver-hi una altra que estigui fumant contínuament... En fi, per això no vull parlar-ne avui. Avui vaig parlar d'una altra cosa curiosa. A veure, primer de tot, tindríem que mirar de recordar una mica com està format tot plegat. O sigui, el món està format com el coneixem, però em vaig a parlar només de o sí sigui, les plaques. Unes plaques que hi ha, que són les plaques famoses tectòniques, que n'hi ha moltes, però que n'hi ha unes quantes que són les més importants i les que tothom en parla, o que quan hi ha un moviment, per exemple, d'un terratrèmol, o quan hi ha alguna cosa especial, a darrere diu... Uh, sobre la placa tectònica, tal i qual. Bé, doncs ara imagineu que tenim un mapa davant nostre, ho dic per situar eh? O en veiem a mà dreta tindríem tot el que és Europa, Àsia i Àfrica, per entendre'ns, a la dreta, eh? I Austràlia a la part de baix, però estaríem a la dreta. I a l'esquerra tindríem Amèrica, Amèrica del Nord i Amèrica del Surbé. Ara no vaig parlar de tot això. Vaig a parlar només que a la Terra, o sigui, per entendre'ns, hi ha unes plaques que estan aproximadament de 10 a 50 quilòmetres de fundària, que és la, la part més alta, diguéssim, de la Terra, de la Terra, la, la nostra Terra on no estem. Però anant cap a baix, tenim unes plaques que estan aproximadament, poden ser de 10 a 50 km de fundària. I es belluguen de tant en tant. I tenen un nom. Cada placa té un nom, d'acord? Per tant, si ara ens n'anem a Nord-Amèrica, hi ha una placa d'aquestes tectòniques enormes que es diu que està coneguda com de les més grans que hi ha, diguéssim, com la de la nostra també, la placa euroasciàtica és una de les més grans, i la placa nord-americana també, vale doncs la nord-americana està a l'esquerra, ho dic per situar-nos, per el que no tingui un mapa davant. I nosaltres, o sigui, tota Europa, més tota Àsia, està a la placa euroasiàtica. D'acord? Doncs, hi ha una cosa molt curiosa. Islàndia. he començat parlant d'Islàndia. Islàndia Islandia està en un lloc, per entendre'ns, que seria dins de la placa euroasiàtica. D'acord? Però, molt a prop, cap al cantó esquerre, mirant el mapa, eh, mirant el mapa, cap al cantó esquerre, tindríem la placa norteamericana, que és una també de les més importants. Ens veiem una miqueta la idea? Ja t'ho clar, no? D'acord. Amb, pla... amb aquesta, diguéssim, placa, per entendre'ns, tenim Nord-amèrica i Groenlàndia perquè entenguin exactament com funciona l'u de Groenlàndia que entra dins de la placa aquesta nord-americana. Bé doncs anem a mirar una cosa curiosíssima que hi ha. A Islàndia hi ha un lloc, un lloc molt a prop, però molt a prop de la capital de Reykjavík i molt a prop de la famosa lago azul, la, suposo que n'hauran sentir parlar, si no ja en farem un altre dia o un programa, doncs, Reicabic sí, perquè és la capital. Molt a prop de Reicabic hi ha un lloc que fa com una petita península, molt petita, i hi ha un pont, tal com sona, un pont, un pont que el cantó dret, ja hi he explicat, diguéssim, més o menys per orientar-se com està, diguéssim, el mapa, no? Doncs, pues, el cantó dret resulta que està en la placa euroasiàtica, ¿vale? per tant, estaria en el cantó europeu, en aquest moment. Sí? Per entendre'ns. Aleshores, el pont creua un tros d'aigua, perquè tampoc és tan d'aigua, de camí, per entendre'ns, que entra a on? Entra a la placa nord-americana. Per tant, hi ha un pont que la dreta diu benvinguts, per entendre'ns, si el mirem des del mapa, eh, del mapa, diria benvinguts a Europa, si estem al cantó d'Europa, i el cantó d'Amèrica, perquè hi ha la placa tectònica, llavors diu benvinguts a Amèrica. Però el curiós del cas és que podem passar aquest pont tranquil·lament a peu i nosaltres estem primer en el cantó, diguéssim, d'Europa, així ens de placa euroasiàtica, euro, euro, per tant dic euro, euroasiàtica, i anem a l'altre cantó, que estem a la placa exactament nord-americana. Per això el pont diu benvinguts a Amèrica, si estàs al cantó americà, i dius benvinguts a Europa si estàs al cantó d'allà. O sigui, però què ens passa? A sota, normalment, normalment, dic normalment, normalment no hi ha aigua, no hi ha aigua, perquè queda una mica al·legat. Per què? Perquè hi han roques, i ha hagut en els anys una mica de moviment, ja he dit que Islàndia és un lloc on té bastants moviments, ha tingut moviments de terra, de terra. no parlo de que sigui un moviment molt gran, eh? però un moviment... Aleshores, a sota del pont, entre el cantó dret i el cantó esquerre, doncs queda una part, una mica fonda, però sense aigua de primer, en primer sense aigua. La qüestió és que és l'únic lloc en el món on hi ha dues plaques de dos continents completament allunyats un de l'altre i que estiguin tan a prop, perquè avui és diumenge, me'n vaig aquí, agafo i estic al cantó europeu i resulta que vaig a peu, que només és un tros ben petit, i resulta que ja estic en el cantó, diguéssim, de la placa americana. És molt curiós, això. Però bé, la Terra està viva. La Terra està viva. Ens ho està demostrant. Ens està demostrant ara mateix amb el canvi climàtic que té i amb el canvi de com estan canviant les coses que estan a la Terra, que toquen a la Terra... Ho està demostrant està viu, està viu està viu al planeta Aleshores resulta que és un fenomen aquestes plaques tenen un moviment continu no és que es vegi de cop i volta Si alguna vegada hi ha una d'aquestes plaques que es velluga ràpidament pot provocar un terratrèmol molt gran si sí, és com acabem de dir que és la capa que toca pràcticament on som nosaltres perquè ens entenguem és la més alta, no? ens entendrem una mica així, perquè hi ha diverses capes però bueno, és la que està tocant pràcticament on estem nosaltres si es belluga perquè es belluguen pot fer provocar o una alteració tremenda, com hi ha hagut a vegades que l'aigua ha inundat ciutats senceres, Perquè? perquè hi ha hagut un moviment a baix la terra aquella de sota el mar i ha entrat l'aigua per tot arreu, perquè? Perquè s'ha mogut tot. O sí, sigui, que les plaques es valluguen. Que estan molts anys casiquetes, sí, que només es valluguen un centímetre dos, vale. però que si un dia tenen un moviment fort, si tenen un moviment fort, cuidado, perquè el moviment fort vol dir que ja, bueno, per això s'estudiara molt el moviment de la Terra, per poder avisar abans de que hi hagi una cosa que pugui matar gent, que pugui destruir cases, que pugui inundar totes aquestes coses. Bé, doncs, aquests, per entendre'n, aquest pont d'Islàndia, perquè el pont està en el nostre cantó, però va fins a l'altre cantó, no? on hi ha les dues plaques, resulta que estan comprovats per persones especialitzades en aquests moviments d'aquestes plaques, i cada any, cada any, ja sé que no és res, però cada any s'allunyen una de l'altra dos centímetres. No és res, no? Però, clar, amb les coses aquestes sí que són importants. O sigui, que cada any tenim una fotografia aquí davant mateix. L'any passat hi ha una ratlleta on diu aquí és on, per entendre'ns, estava separat la roca aquesta d'aquesta roca. Ara, aquesta roca d'aquí, o sigui, pel terra, és el terra que es belluga, és el terra, no és la roca, és el terra, que la roca està sobre, doncs el terra està separat i s'ha mogut un centímetre més cap a l'esquerra i un altre un centímetre més cap a la dreta. Per tant, però dos centímetres, no un, dos en un cantó, uns dos centímetres anuals. Cada vegada, cada any, allà és un lloc que hi ha, veure, com si s'és trencat, imaginem-nos un plat. Primer el plat que li queda com una ratlleta. I després si el fem servir molt, què es fa? S'obre completament. Doncs pues està ple d'esquerdes d'aquest tipus. Perquè amb els anys, primera era una ratlleta petita, després s'està ja fent. A veure, Islàndia, de totes maneres, té esquerdes per tot arreu. Vull dir, nosaltres, puc dir una cosa que ens va passar en un d'aquests viatges, i era que anàvem per una carretera que no estava asfaltada, que anàvem cap a la Laguna Azul, que un altre dia en parlarem, si per cas d'això, però com a curiositat, anàvem amb un autocar d'una agència d'allà que havíem... havíem han anat allà perquè ens portés, no tinguéssim que anar, diguéssim, sols, perquè sols després no pot aparcament i aquestes coses. Viem llogat un llogat. Havíem anat a una agència vam dir, volem anar a la Laguna Azul, que ens hi porti. I no érem nosaltres sols, hi havia altres turistes d'altres llocs que havien pensat el mateix. Bé, vam agafar l'autocar, normal i corrent, una carretera que en aquell moment no hi havia, ara sí que l'hem feta, perquè l'hem vista, però també hi ha hagut una cosa que és curiosa. Bé, resulta que anàvem normal, i de cop i volta de cop i volta el conductor va frenar l'autocar que no ens ven fer mal doncs, perquè estàvem tots assentats en una paraula, si hi ha hagut algun dret segur que hi hauria caigut, però bueno estàvem assentats i estàvem lligats però de cop i volta què va passar? el xòfer estava acostumat el conductor a anar perllà allà contínuament perquè era una agència de viatges i que feia aquest trajecte doncs, en el mateix lloc on havia passat el dia abans, just quan vam passar, es va obrir el terra. Es va obrir el terra una separació aproximadament, perquè va ser una cosa per això vaig dir que va, va frenar de cop. Resulta que anàvem a una velocitat, no sé, no gaire extremada, però no sé, podríem anar, que deuríem anar jo, no ho sé, a 60, 70, és que no ho sé. No estava al costat del conductor, no tinc idea. Però no anàvem molt de pressa, però tampoc anàvem molt a poc a poc. El conductor anava tranquil·lament conduint i de cop i volta va veure que el Terra, des del dia abans, que era el primer autocar que passava aquell dia, doncs s'havia obert. No va tenir temps de frenar abans de, de, de l'esquerda, per entendre'ns, i va travessar amb les rodes de davant un tros, suposo jo, que deuria tenir 20, 40, 60, uns 60 centímetres amb la velocitat, bomba! Però, claro, va frenar, perquè suposo que va pensar ell a lo millor no sé, però suposo que és una suposició d'ell va pensar, si passo les davant i millor ara s'obre més, ens en anem cap a baix no sé què sé el que va pensar l'home però va frenar de cop, però no va tenir temps de frenar abans de tocar l'esquerda sinó que va tenir que frenar, però va frenar amb l'impuls, va anar a parar a l'altre cantó, clar Lo primer que ens va dir és, baixin per favor tots de l'autocar vam baixar, perquè no sabíem ni el que per què, perquè havíem parat no sabíem res i, bueno, vam baixar i ens va dir vaig a telefonar a l'agència perquè jo no sé si puc continuar per aquí o no puc continuar per aquí perquè s'ha obert al terra suposem, no sé si fa dues hores o fa mitja hora o fa una hora o ha sigut aquesta nit perquè jo i la tarda vaig venir a buscar gent que hi havia anat a Laguna Azul Clar, Què vol dir? Doncs que um, Islàndia és un lloc on pot haver-hi qualsevol tipus de moviment en qualsevol moment fins i tot fins i tot hi ha uns llocs que això sí, el govern no se'n fa responsable. Hi ha unes esquerdes tan grans i tan fondes, perquè aquestes esquerdes mai són són... no són fondes, no, no. Les esquerdes són fondes, molt fondes. Doncs, eh, hi han persones que els agrada l'espiologia i, però torno a dir, que no se'n fa ningú responsable. Pues, amb cordes i amb companys grups d'espeòlegs i coses d'aquest tipus, baixen a baix per veure pos pues, aquestes esquerdes. O sí sigui que és un, un país que, realment, sempre té moviments. Moviments d'aquest tipus, uh, vulcanòlics, de tot. Vale. Però el curiós del cas que jo volia comentar avui és aquest pont. Si un dia van cap allà, que, a més, és un, un país diferent, <coughs> perdó, és un país diferent, doncs, <coughs> Accosstin-se a veure el pont per val la pena. bueno, se'ns sensecota el temps. Res més, per avui. Des d'aquí rebin una abraçada molt gran i un petó que no pot faltar mai. adeu, adeu, Déuu. Aires de cultura a Ràdio Palafruge. La cultura a l'abast de la mà.